هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب انما جعل الامام ليتمم دين موسني فاضل رحمت اللهم صلودي اقتداءه اعتماد بشروق له او ديت مشاركه چيته مامون باندې اتباع د امام بی پدی که یو معلق روی زکر که یا صدی بن مسعود زکر که بل بحکنی بسی دو روایه تا دوا دو ام الممین عشی رضی اللہ تعالی اور یو رویت چرے دائی دانسی میں معلق زکر که اور مضمون کم, کم شروع دے ایتبار اور دے ایتیمام موافقت دے امام و د مؤمن مومنین د ا او رسول رو تنیره وتره مفصل را نمایني او دارويچه انما جئل الامام لي تم به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تو شفيه بالناس او يارث مسته مضمون روان دي اپ صفحه کې د حدیث ومؤمن رضی الله تعالی مفصل نقل دي دلته یو ټکو نقل نه هيتي مبالغی ته په مطابقت کې اشاره ده نیهتي ائتمان پکاره د ابن مسعود رضی الله تعالی دا څرجه وکاله ابن مسعود اسې نړیواله یی الله تعالی هغه سات دا کله انسان مقتلعی شي کومه د سوئی ترتیب او د امام په اتباع کې امام اتباع کې په سوئی ترتیب کې واسکېږي او قد امام اتباعنا که دا تلتیب لحاظت که نا اتباع دا امام بود کی. مختلاشه پسکه مختلاشه پا مابند سوی تلتیب او د اتباع دا امام بود کی. دبنی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن داره چره ابن اپی شبا فسید سندوانی ذکر کرده. او پدې کې ارفاضل ته داشري قبل الامام یو سړی دی امام نه مختص هرو چت کی یعود و پس کی و صيام کوڅه اقایله معرفه به پر دې خداو چه ده امامنه محك سر بچاد که خرکان پورن شوده. اوز کمیر الى دلت امام اوچاد شو چه ده دار تداروک ما فاته کئی امام اتباع خوشی. خبره پار شوی تاس امام ختلال براده. نویرونه ده معلمهی یہ دراغ دا ما فاتح جوکے او دا ایمان اتباع بہو کی اگر چی پدے کی تاقیب را رہے تاقیب را رہے تک ادرد سو اکتو سیجا کتیر کو گیرامانشا موسانا پی عبدالرزا دو امر نم دو اشان ته ته د اروغمه فاته کین دغه غلطی کړی ده د خپل <سؤال> امام سره مخ کیو چر کړی او په مواضره باندې خرردی مصینی پوهسه په دې ماو مذا کړي باب اس من رکاراسو قبل الامام تاسو لري ده او واکه فالفاظه سیدی توه یا باب په معنی دا وایي چې سره د خضر دي دامون غوښو دلته خدای قادر دي چې مونږ غوښو د بنی بتالو یې ونه شګه مونږ سره شره داگشان دے کوئی سڑی بیل فرز تقدر ایمام پو رکو کے ایدراکو کو او دادا نرزوی نیتو تڑیو خودری گی ایمام پو رکوی گی ایمام تیلاڑن در رکونا قومیتا روز ترا خطکی گی رکو کئی حید رکو کی گی جو مولو پنیز میں نی کی گی ہای ایمام زفر سے وی کی ولی جا موت پر دین صورت کے کوئی چاو واپس دشی تدا رب دماغ فات دیو کی ترطیب کی خیر زی تاقیب برشن بی که دیو راییو اینا خیج قول اندغا شانتی نقل دیچو واپس دشی امام څخه ته صفو شي دي دا دا کوم دي چې انتقال کی امام شافی صاحب باندې وایي چې وافاش او ته دې ماده ما پات دي وې چې به ده هغه نو روس لري د ایمان تی راکې کار وقال الحسن في من يركع مع الامام ركعتين ولا يدرى للسجود 180 ركعات الاخر سيدتين ثم يغني الركعات الاولى بالسجود ها فمن نسي شيئا قام يسجد مسلدی د حمد غنادا ا پریاذ جنت کې دی مشکل هریاذل جنت کې ټول خلق د ماجی ګنا درست راځي مشي پریاذل جنت ما خوا ودان چې یې هاریو پټي تمه یې چې را بدوځي او زدتره مونږ وکما دنه ټول په واخی ټول ولرړي نه توکي خو تماشا به پر کوپ سین ځکه دې سي خنۍ دې کو خنۍ به تا کوم مسلو یا مسلې دي هم فزین دینه کیږي نه کوم دې سکی جمهور خدا وای چې بل فشاد سیده کیږي منظور شوم هې مې دبل پښاد شي دې نه حسن بن بشیر رضی الله عنه اشعر ابن ریشبن خپل دې د دینه دوه مخری معلمي یوه مسره خدای له جو والی نہیں رکھا تے مکمل فوض شو یار کمر امام ہی رکاتیں بولا اکبر علی سین ہوے رکاتے پھوسن نہ سبقئی سجدے جونقلا امام فبرلڑ دی تحویل کی داول رکات نہ دیو رکات دیم رکعات بهو کی سیرتین بهو کی <تصفح> او واقعا اول رکعات دې له خطه ته مونږ نه شولا د مطلب اونډه کې سمای یوې رکعات له ولا به سجودیا رکعاته ولا به مونږ یو شی دم هم او خود امام موافقت خوه ولې اول نه رکعات رسو شو رسنه رکعاته سشو مستش دا یو مصالحه دین دا چې سرکاه چې خوقو سېجه ته ورسه دوه خو صحابت تراغه یو سېنه ته فارشه د انرژیا په یو سېجه کې خپل د تل یو سېدا وکړه تيمن نسيه سجدا حتى قاما جبدا دا ايوه سجدا لاجمتن دا وقی نصن بے قویده سترخبت ترخبت ترخبت ترخبت دو امرقات اوکو دو سجدی بده دو امرقات اوکو ايوه سجدا دا وما خاطبو کی فزید دو سجدو بسو کی دریبو او کو د شنو چې په دغه مقام ته نشو رس تو ته یا چې هرکه ماخو په ور زکاتی یو سي د سلام نامه کې سلام نه د غږو ویل بل سی دبو کو د شی و شورا چې سلام نه اوږرو رس او په دو رکات کې درې سي ذکرې استنابه والسلام ورک पोشه تاسو د دې ډلوخونو باندې عمل مؤمنین رضی الله عنهم وروت متويشې یو څو نقطې دي اپ کې مان چن ځای نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرز الموت واخه تاسو بابر د دې د رسم اوري مرحم هارالوخه چاکی قبطینلکی حرکت په ټوپلوچی دا دې نه رب وا فتیرا په صلات ته عائشہ کدا اف اومی معلوم شولای چاین دیان بیزانه کی د بالا تر ندې اومی بیا مونږ چې رسول الله صلی الله علیه وعلیکم السلام ته کومه صفات میلا شوې ده د ایردا دا چې دا دما سخي مونږه د ماجی ګرم مونږه دا خلی ورزه بیان چې رسول الله صلی الله علیه وعلیکم را بشي دې درست و راشي بینځه سوال دوه سم صفه رسول الله صلی الله علیه و سلم پر سر پټی تړیو منبر باندې کېناستا د انصار شانی ذکر کړه چې خلک ورې دي یان سوال وکړ دميږي او تاسو کې سوکمه شرشه صاحب دې اقتداشه نو انصار سبخه کوي داوي محسن دی داګه حسن په تصېيب کوې خپلوي کو غلطي شو ما چې په کوئی دا به خلنې होत نه رسول الله سلام چلاو ترور ور پوری دین جاریته چلاو یو ترتا باسو په تهې مضبوط نیولم او بل طرف ته ابا باندې درا باندې دو کلا فضل می عباسو کلا اسامہ او کلا علی تدی وجنه د ها تعین رسول الله اسلام چې بیت ورشا كون فصللا يارسان امه المؤمنين د غرابت کې مساله د قادر د عن العجز د او دعوا بیا رسول اللہ اسلام د اصنا دقل دلو واقعی دا بعلہ خانہ کے ناسے جا در ایلا واقعی رسول اللہ اسلام در ام المومین فکوڑ کے نو ایلا خودتو لبی بیننو بالکتاب ادرا واقعی ندا او دا مصلاه هم فصل 13 شویل د مسجد چې یو په دا د قاعدې مل قیام عاجل قیام څخه کیږي شي ان شي کېږي ثانین دا مصره یې نه ماته دا ټول هم مؤمنین صبره مهمه کړی چه دائتی چاله؟ خدا ماکه خم را شویده نابو داود کی مراجی، نور مراجی، چه در آقا صورت ده، رسول اللہ اسلام ده اصنا قرگرده. داره پینزمی سانه، هیجر واقعه را، او خیطر را پیزخم شوف و سَتَدَاوُ وَنَلِگِ هَلِو يَذَ النَّقْلِ مَليگِ دَلِو فَإِذَا رَكَعَ فَرْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَرْفَعُوا إِذَا قَالَ الْمُعَلِّمُ لِمُحَمَّدٍ خدای په کېونه ویلي چې ذا قرا فخروا چې په ګونه بلکې دا ابو رضی الله تعاله تمره و دا ابو موسی سره وې ته ذا قرا فنسیته ذا قرا فنسیته مسلمان دي امام بخاري کتابي شي شي ذا قرا اقرا اذا قرا مان شي تون شي دي ديمامن سبي ذکر کو تسمي اذا قرا سمع الله لمن حمده ذموقدي ربنا و الحمد رحمید مقدم من صبی کرکو و جلدی تفسیل من غلطنکو جلدی تفسیل غوان دی یو سلو باب یو سلو تردشن دی اقوال تیم بیعن دیو وی الله او تاسو د هيڅ شي په خپګو کې موي او خو یاسان د جیزه چې دا جوس خو په کوم قرارداد دا څرګندو د دې دي کې موسنیم خو بد دي کې لاړ غل لاړ خدای انس پرې وې کې به تفصیل ذکر کا و سريعا هو من فصل الصلاه ما صلات وقاعدين جدا پدغه کې ویل شي ابو عبدالله خول نقل کو دی که دیت اشارکی چه دا تسلو دا منصوب گذو دیتی. تا کامر از مورد کی رسول اللہ اسلام ناستو خون پسوالارو مونسلی اوزا حت شید. ابن عباس جعبیر ابحرران عسیر ابن حضیر امام شعفی رحم اللہ تا نسبت شوئے دے چکنے دی پنکانے دے قیدن دی وص موافقت قید دی ناس امام بسی چسوک اختدا کئی پر ناس دی بے قیدن اور زین پی چې <كشفر> <متضح> به دې اجماع د صحابه <متضح> و او ول ترته باید خلکو یو حدیث نقل کړي د یابې رجح في روایت لا يا امننا احد بعد جالس <ساري> جالس داونه به داما لمیږي چې اقدا د قادر له قیام په عيست سنسي اې مای تم دا غره چرې اې محمد تم دا نه فچرې دا را حدید درو خدني به قناق او محاققین دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا موت دا واقعی نے اس او داغا حدیث دا جایبری جو فکر سند دیں داغا ساقیت سند دیں خسوکوئی چی امام ابو حنکی توسیب کردیں ابو یحیل جو مانوئی ما دا بو دی ولا لقيت في من دقيط اقزم من جابد الجوع فيه جابد جوعنا الزاد اقزم من لذره نوشه بي جي مامو وحيفه مندي ذا زام لو غول شداد يا او هغه حاستي چې د ادمي نتقل دي د کلمه عبارت چې نزبر شوی ابو هرره او سيد المحديته مدام بيزيد دي د تو سنت دي البته په يو خاصه طریق باندې اجماع ده چې فايزه صلاه جالسا فصلي جلوس او دا منزو تطیب تا اشاره دارد شپاپا کې دی امام سا موافقت بکار دی تقبیر تحیموی تقبیر تحیموی چا قائم دی تقائم شا چراکی دی تراکی شا چا ساجد شد دی تساجد شا چا آگا جاید شا شکن او بردار مصرم وایه وایه بعدم متا یی ته مخدل کینو نه کالاله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فردا ته زره په جوړی او دغه په څه سره موږ ته دغه په څه سره یاستو نه سویل نه هم موږ ته لپاره دغه څه نه ویشار لپاره دغه څه نه ویشار لپاره په څه سره مو وایو په جوړی موږ لپاره کاند رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لپاره ته هم باور مته الله تعالی او په دې نظر او په دې رسول الله علیه وسلم دا لپاره چې موږ په چیو د پالو وي په دې لپاره په څه سره موږ نه په څه سره ته نه کړو باب متا یش یو منخل فل امام یو ذکر نک متا یش دان سن اثر ذکر کو دین اخوی کی دا مخنے اثر مارا دی دا مخته کی هو ولې په دې دانس پرېوېږي خداشته دي کې پیلا صله قائم ان پر صله کوي اما اجازه کا پر کوم اجازه کا پر کوم او عارفه منه فقو ربانا لك الحمد اجازه صله یې ثاني فصله جوړې ثاني نا کوم کې چې فایزه یې فاسده او غشت او دې دا که خدا وی خدا فایدا سېدا فشدون دا نسورې ته خدا باندې په کې ټیک مخه ذکر کولای کنه فایدا سېدا فجید دلته دې ذکر نکړو او په دې انده ترجمه با چې واده کې دې ذکر کړی چې فایدا سېدا فوز باندې وای چې مخه خونی شې دا چی ترې کوم د څه نوم اللهم خپکی خو شادي وي ولشي متالیانه کوي زمما کتاب یې یو پکاستاتي وی وي دابراشی ایک سو دس سقا دواتی امامانی. ایک سو دس دواتی امامانی. التادات آدیو بید. بید باران اوی ذکر که ابو اصحاب کو, کو حدثنی قال حدثنی باران نویان عبدالله بیدی چه وغیر کذوب برنا غیری کذوب دے خسر دے اوی آب اصحاب بیدی چه عبدالله خسر دے وغیر کذوب ہوا که زمین عبدالله تر مجیدی که دیشی و برات هم براجی که دیشی خریب دارا چه برنا دوان او په باراتہ زمیره هیڅ تعدیل د بررش او کو عبد الله زمیره هیڅ تعدیل د عبدالله دګ فر په دې ټوله کوم دا شان اذا سجداؤ فسجدو فسجدو اذا سجداؤ فسجدو پوما بین کفیرالا فیپا پارا تحقیب دار او دو برغا پرویت اخدای سر ازید چی اولام یحنم احوذی من ناظر حتی اقان نبی سجودا بعد و بعد متاقیحت که مطابعت کې د فقار ځان تعقیب راستواله تعقیب کوي ولې احنافي ومتابعت کې به یې یی واری احوال پټینګ د جما عقبہ را فقاهه لکه مقایسه کرنا مقایسه څنګه اذا زرشیه دی د امام دفعیل او د مقفدد فعیل با یو وقفو تیگ دا چه تقديم تاخید ذاتی بی حرکت دیمام محرک جرزی ده مقفدد فارا خودس تاقیب بنای شاحد ما ده یو من جدا جدا متصورشی تاقیب مع الوصل بی تاقیب مع الوصل موسینی محدث ابن نعیم محدث ابو اسحاق بل سنه ذکر کنه نحو اخره ا ذکر ایږي چې معنا کی وي او مشغو اخر ای چې معنا د فغان کی امام بخاری دای امام نه کوي نحو په دې مشغو کې استعماله مثله من حکي مثاله علیه ابو نعیم سفیان سفیان السعیم را د اب عساق نا اب عساق کو صبح امراد دے امام بخاری سنن ذکر کر دے ابو آن ذکر کر دے التلفظم دے قلنا اذا صلینا خلف النبي صلی الله علیه و سلم نہ یحد احد منا باب اسم من غراس وقبل الامام قاری ذکر کر دے را اهره دی غ د تر مطلب نه هم ره دیعد د تعدي د په موا باندې چې به نه کو کو دلته مطلای کرد دی منهله موباادې د از از عرف عراس salah قبل <سؤال> العمام ویدیÖนیدی داتعین نرخوض سیدی نیشتا او داب داود پر عید سیڈا تصریده از عرف عراسIV على امام و سایده ساید بند قoro goal دیل دید polite سوکش مبادر عکیبیتی يو رو يد دبهر رضي إنما ناسيته بيدي الشيطان يو كردية انجا الله راسور آس حمار صالب ادخش يو كردية انجا الله سورته د ابن حضان را وېټه دی او حبي الله رسول الله را شکل دوم روي کو زه کی چې دا امه خدای مسخینا مامون دی رسول الله صلی الله عليه کړی دا الذي امات فكادت كره دمسنا داغي جوه داغي چې دا هم مواعيدي تعديد دې زجر دې يا مخا ما نبي مراده صدا بليثي قما قلبشي تو غو مون کې او شو نو کې ممتلئ لكه خاریا پا خم کی مبتلائی چه دیخبین او تاڑی دی غنجین پی کر منجین آویا پا شرون کی و پا خصادن کی مبتلائی چه کولاوی کی نترپا کی وئی او لاتم وئی کبی او کبیسوخ سو سوالی کی او کل کل, کل په حقیقت کې په بازېني دا حالات راځي او مته منسوخ منسوخيږي لکه چې زیات سره ډېر زیات په دی باندې ورکشته دي مولا علي خري دې علم کې څه کړو پښمحوي سبق وو دغه روسي علي تشويو حالات د سری دلی شوی دي چې څنګه په خاري کې خري شکل دي یوش مور پلان نازاري کې دغه کله کول راشي حالات ګوري پاتې پدي کث باندې زمانته عادت کو نه مبادره چې کړې دي څه حکم دی او مې مشهود خو یو کس وليده اور ته ان دي نه نماز کوو دی امام څو نماز کوو خو یو مسلمانونه دومره دا او تن له کړې جمهور وی خلاف سنت کاری وکړو و اعاده سنا فتشتي هيا با امامي راتي ورا وكان parish ko dilo <سؤال> امامة العبد عبد الله وعلى صل الله عليه وسلم امم معروف اول مراد دی مولا فزادت کړی شوډه مولا مراد دې ماکه سره بزاهد دې دې خدا خبرې د مقدېن او د امام یو بحث یې مولا مرز درې میم هم خدای د سوې لیکن ظاہر دی اسحال لیکلکه مولا مخدوم دی درکه مولات همدا دی دم مصادر فرق د تزکیر او پتانش کی نه شاشه وی کی دا اسم محول دی خلق دا, دا تاریخ کړي مولا فا اصل کی موذیون او بې پ کې هیڅ څه ورڅو دی دا کله په ځمانا کې معنی معنی معنیونه معنیونه په معنیونه به معنیونه دی بې پ کې په هلال کې معنیات نه وي معنی مولا در اصل مولویون بود، مولویون بود، بعد هوا و یا در ایک جا در ایک کلمه بحمام دن، و را یا کدن، یا را در ایبغام کدن، سا مولویون گشت، مولویون گشت، زمین مقلقه مولویون شده، بعد دو جا در ایک جا در ایک اولا را حضر کردن تا مودي جن گشت مودي جن بعد او قصر قصره لام را با قطع قطع تلر کردن اجهت تخبیف تا مودي جن گشت مودي جن شدن بعد او یا متحریک ما قوي مكتوب شعر بالی <سؤال> بادخ کردن تا مولي هنگشت مولاش مولا نا پیگه جرازید ا سې پیرا نو سم وخت کې درې او دا شیل اړینو مهمه وخت کې درې ملاهده شونې سات بشتره تړلې و مو دا شرم کیه او دا پنجابیانو غره براله نور دوی راته پو کی هم لازمه کړه اوس کې تنازل کی هغه غوایتانه ثانيه دبل ها زه خاص تر دومره احترام ورکولم تاسو ماته نشاله کانګرسانو یې وکړه موږ ماته د دې خبرو خلاف کوو د سودی بریښنان ګورو سبو ګورم او دې دې کوي اخه پلا وردو او پنجابی دی ته مونږه چې لزماتړي او غږیبا ما زر دای چې دی پښتو وای هه نه د سپرنا تعبیر په سفره کوي او دا مرینا تعبیر په موری کوي ای وری زمام مری خو یې نه فل امام موري کوي او کوم کور دو کې فقدي خلل رايي دې کودي خانې په هغه مونږ په احساسي کوم طریقې راځوم مونږه په څه کې راځو هغه وله خانداري شیدل د خوخه دې په احساسي تم نه راځه کور د مذکر په دې قوم چې وایې ورته کور دو چې مانس عادي هغه ته یې ټکوو دونېږي قوم تا کې تعبیر خو مانس په کایې تا د سکرې دې خوې احساس او قومونه له ما سره مې فکر دی دا ته بوتل یوه ویل ته تمه څنګه ځلان دی او ته ویل ما پرې وي څامل نه در اوسېتم ته وګرځې ته په خپلې راهنده څخه مودې وره نور دې تګ نور سیدیانو قوم په ځदत دمراه طریقې کا ده دښتې خلکو دوم دی و انمو ترساسي کمتري داخله علاقه په ذلت کې واقع کې وي كل ملک او قوم په ذلت کې واقع کې وي ها هو د حویره خپل شی شدره وكانت عائشه جوات بن عمرو ريشه يا امها عبد عزوان زكوان عبد دي دئ ديمام او ام المؤمنين ته چې ابتدا کړی دا ادم دا چمین المصحف بمصحفنا مصحفنا مصحف دا یو مساله خلا ها په یو مساله کې دوه جوړ شو یو امامت د او دیم مصحف نه دوه مصیح ولد الوعي چې دې نه نه پیړای د بغي عبارت هم پر او زیک ولاد د بغي همري یره دی کوم چې بده حالت کوسیږي غلام له احتمال یحیا احتمال چې په احتणाम کنه واک شوي دی اوله مسالې ته متوجي شئ په دون شې اول امامت د عبده آم کسان وای امام مدحه بچی دا مکرہ وای بای دی وای لکې امام مالیک رحم الله امام چې صحیح دی خو د جمی امام نشي جوړ دی کو عبد اقراو د نورنا اقرا ده غیر غریظه پری امامทรشی ایم ایم اوس ری وی د اهل <سؤال> اهل <سؤال> لپاره مولا د ازاب یا او بده خو وادي کړل <سؤال> ده خو ابن شیرین حسن بستی شرح احنا فقه شافی احمد اویی محمد که ویش. دا بیل مسئلہ دا. چه افزل پی علم که غریم خوچه اللہ دل کمال ورکڑه دے. ویلی محمد که ویشتو ویشتو ویشتو ویشتو ویشتو. او کچه را احفر و او عبد جمشو دا احمد فقيمي د حرنا سو کوي دا يو ساينت دي فرض عبد مدا کوي شيو لريما کوي شي بای دي عمل ترجيدا د فقاحت او يا فرض او دا فقيم دي بای دي حل ترجيدا د حريت ونه هرتي مسله رقرات د مرصحابنا مصرح کی اختلاف شده بخاری کے دعا حدیث راوے ابراہیم نحری شعبی پاحناف کی صاحبین حسن و سیم وی مکروح دے جب مہور سعید شعبی رایخ قول حسن بسی، امام ابو حنفا شاتری، مالک احمد وی منزی فاسد دی. مالک احمد ندارمی فساد دیکھو دیم قول رایخ داچی منزی فاسد دی. آل ابن سیری نعطوا پی ده امد زاخوان یو روي دانس رضي الله عنه همده هي مای مالک وی همیش رمضان کې خاتې کې نښه یې خور وځنه وی سو کې چوب جواز کېدای وو پر خدا د دې سو چوب جواز کېدای وو د دې پر داوی د دې د ادمې نقل رسول الله اسلام د خلفاونا د یمور صحابونا پره که مورړه د دا دا دا شاده دا دمر عظیم عمل د عبادت د مانزو په خاصه کې څنګه یو څو بل په دې کې د阿里 کتاب ست تشبیه راځي هغې کتاب کې چرتا فضا دوي کتاب نه دی پاتې شوی او موږ دې umat کي الله خدای په حفاظت دي ولاد الوعي دا اعتب دې پامد ما دي امامۃ العبد ولاد الوعي بمن جوکان ته عايشه ته امها عبدها دا جمله معترضہ ده بغی بفتح لفا با مشدد رجیم او واداد البغی همرا غرده باق بغی شیبه زناون دی یو قول خدا ری یری کې هیڅ فاطمه شریه بیر کوله کو دي چې دې من حادم باي قامہ د کو خشیده قاامد د کو ولې هاده کو قریشره یو حند مخلوق ده کنه فتقوا وانی وتافوتي همو مومین همو د امور فراغ د بی جنا په دې باندې چې دې ونه امور ده اما حنا دې مکووي د دیو یې نه مکووي چې دې معروف دې امري قال کړه نه افصاب کوي یو زموږ دې مطلب کې نه کاونه پاشي دونه دې چپلار او مور معلومي ما ما غايني معلومي ترنا تر پوری معلومي دا والو دا خوای چې بیا دا به هم دې کی لوک پي وي څه منګ په علاقه کې داني کاونه هټور پښید دی زه خلکو ته تاریخې سو خبر شي عجیب حالات د خلکو تر شې ده یولې ورتي بیا داوا طوان شوی بلي ورتي هو نسب هني ورکو یا راځي چې تو ګنا کړی چې مونږ شي کنه کې یار ای عربی کې هغه عرب غره جمعدارې دیندا دې کې دا یي په دې کې عربي صحیح دی ورته پروانيش ته ورته چې د معنی په اذاب کې کومې تي کې ممنکره دي کنی واکه شوي ورکه دي امام شعبی صاحب پرین بای نفیر محمد پر صحیح کی گیرامی مصلمہ غوامی را فیارا آردیت اگروری چه اومال قوم اقروم لی کتاب اللہی ابو دعوید کیا امید مصلمہ دوو و اتوکر دشقاقو کا لبوڑی که اومان تعمت شویر امام ابو رحمی قرآن احمد ساقا امام زائمینون دیکل زمانت کولیشی. جوری اتاس هم رزیم. لائی امون و غلام حتی یحتلم. دیبنی عباس روید دید. دا غشانتی بینی هم نکل دید. او عمی سلمان اخوزدنی کسانو تجویز رسول اللہ اسلام ترداغ اتلاع نورسی دید. پایته غلام د جماعت ته منې کول <سؤال> هم دا مسله د جماعت په پاییزیم نه ده هو خدمت کې خلن نه وافقې دې جزېږي با جماعته مسکيده د نعمت پرایت در محشری کتاب و, و اسماع بلدان که یا الازمان موظم بخوابه دانست پر اید که دان فادران اصمان واتیو وینست و ملا حبشیون خلیفا کو بحول وی اعقل بوی غلام خبانه یا دلتتا که حبشیون داگی جوازوی چه دلت عامید ویره دلتتا شنوی چه ا کله کله ونام چیده دام د طائف ملوک هیوریږي څوک په زور مشر کې جو کولې شو دي دې که هغې په اشاره راچینه رنګ شدې او نياندامونه مضبوط دي خو چې زمانه مقرر شو خبره معنی د تقریب ته شیطان دې چې عامل شوم هم کوي کنه امامت د عبادت چره ابا هاڅوک یې چا غا ای امامته د خپل ټول دي الله